Så er det blevet vinterferie og tid til endnu et afsnit af Kongehuset bag kulissen. Det er også blevet torsdag. Der sker jo ikke så meget i vinterferien, så jeg synes i dag, at vi skal tale om meningsmålinger. Fordi BT har nemlig fået lavet en række YouGovs, altså hvad hedder det, meningsmålinger, der viser nogle ret interessante ting. Om kongehuset. Faktisk er der rigtig mange danskere, der synes, at kongehuset og medlemmerne af kongehuset får alt for mange penge. Og så er der også en del, der faktisk synes, at alle de kongelige børn, altså skal de prinses, eller sagt med andre ord, at de også skal miste deres royale titler, ligesom prins Joachims børn. Det skal vi tale om i dag, og derfor har jeg fået besøg af min dygtige kollega Jakob St. Olsen, der er Berlingskes kongerhuskommentator. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Øh, du har ikke færd. Øh, lige om lidt har jeg, men øh, ikke endnu, så nu sidder vi her. Ja, og hvor skal du så hen? Jeg skal til Thailand. Ej, det for dejligt. Lidt, ja, nu slutter min coronarejse, for jeg var der dengang corona brød ud, og vi måtte afbryde vores rejse efter kun tre dage at tage hjem fra den dejlige Trobeøe. Så nu vender jeg tilbage og lægger nogle penge. Var der ikke sådan en lille del der bare havde lyst til at skide på det hele og blive der noget dengang? Jo, øh, men så er det jo så fornuften indfinder sig, ja. og det var godt, vi gjorde det. For dagen efter, hvor vi havde købt vores nye billet, der gik på Kofod, den daværende udenrigsminister, og sagde, at alle danske kom hjem. Så ja, er der, der var vi glade for, at vi havde vores billet. Jesus Christ, ja. Så galt går det nok ikke den her gang. Jeg har som også lige træn. været i Thailand. Det er ja, dejligt. Jeg synes ikke, du blev så brun, som jeg havde regnet med. Det var overskyet hele tiden. Nej. Jamen, det var, det var ganske frygteligt. Det er der ikke længere. <laughs> Nå, Jacob. Men, øhm, men ved du hvad? Vi har fået lavet de her nye YouGovs, øh, og ja. noget, der jo noget, der undrer mig en lille det er jo, at TV2 her i, i slutningen af året lavede en meningsmåling, der viste, at opbakningen til kongehuset i Danmark faktisk er ekstrem høj. Der er altså 76 procent af danskerne, der synes, at monarkiet er en god idé, og kun 17 procent, der ikke synes. Og så laver vi en ny meningsmåling, der så viser, at eller i hvert fald at 45% af danskerne siger, at appanagen til kongehuset er for høj. Lad os lige prøve, inden vi snakker om det, og, og kigge på, hvad de præcise tal siger. Det er jo sådan, at kongehuset samlede, samlede måned, måned i appanage er 9,3 millioner skattefri kroner. Og det er så det, vi har, vi har spurgt danskerne om. Vi har spurgt således, bare lige for at have fakta sådan helt på plads, Kongehuset modtog i 2021 følgende skattefri beløb i apanage. Beløbet dækker udgifter til personale, drift, administration, indvendige vedligeholdelse af private lokaler i ejendommen, samt private omkostninger. Dronningen modtog 7,250 altså, nej, undskyld, nu siger jeg det lige på en måde. 7.250.000 pr måned. Kronprinsen 1,7 millioner per måned, hvoraf kronprinsessen så modtager 10%, og prins Joachim fik 315.000 kroner per måned, og samlet modtog kongehus altså 9,3 millioner kroner skattefrit om måneden. Hvilket af disse udsagn er du mest enig i? Den samlede apanage til kongehuset er for lav. Det var der kun 2%, der synes. Den samlede apanage øh, til kongehuset er for lav. Var der så. Øh, nej, undskyld. Den samlede apanage til kongehuset er hverken for høj eller for lav. Var der 37%, der sagde. Den samlede apanage til kongehuset er for høj. 19% den samlede apanase til kongehuset er alt for høj, var der så 26% der synes. Der er jo 14% der ikke synes. Så hvis man ligger de, der sagde, at den samlede apanase til kongehuset enten var for høj eller alt for høj, så får du altså de her 45%. Overrasker det dig, Jakob? En lille bit smule måske, men omvendt så er vi jo også en nation af krejlere. Altså vi kan godt lide at få noget for vores penge, og vi kan godt lide at holde de offentlige udgifter nede, så den Sagt, ikke? Mm. Så på den baggrund øh, er det måske ikke så mærkeligt, også når man sådan tænker lidt om, at vi er jo i en tid, hvor vi snakker meget om at spare penge. Vi snakker meget om, at øh, vi er et samfund, der er i krise. Vi snakker meget om, at øh, folk har fået udhulet deres øh, indtægter, fordi der er inflation. Øh, vi ved ikke, hvor lang tid den kommer til at vare. Der er usikre prognoser. Øh, nu er der noget, der tyder på, at det går lidt bedre med dansk økonomi, end vi måske havde kunnet få frygt i forhold til væksten og sådan noget. Men længe har vi i hvert fald talt om, at vi ikke vidste, hvad der skete i 2023. Ville vi for eksempel få masser af arbejdsløshed igen og sådan noget. Mm. Så på den baggrund, når danskerne sådan mærker, at vi selv holder for, og vi også kan forstå på vores politikere, og vi også har et samfund, hvor vi har svært ved at betale for det hele. Hvor skal vi dog få pengene fra i fremtiden? så når skattegrundlaget udhules. Vi bliver flere og flere gamle og færre og færre til, at, der arbejder og tjener penge. Jamen, så tror jeg, det er meget naturligt, at vi også overflytter den tankegang på en anden en statsinstitution som kongenhuset. Det var jo faktisk sådan, altså der, jeg, jeg er sikker på, at der er en masse lytter af det her program, der også øh, følger med i Netflix-serien The Crown. Og der er jo et øh, afsnit øh, helt tilbage fra, øh, jeg tror det er begyndelsen af 70'erne, altså hvor der også er en dyb økonomisk krise i Storbritannien, hvor øh, Prince Philip, han ligesom laver sådan en, øh, han, han, han kommer med en appel til britterne om, at de skal have mere i, øh, i appanage øh, af de britiske øh, skatteyder. Og det blev jo nærmest sådan en, en krise, fordi regeringen synes, at det er ganske upassende, og befolkningen synes også, at det er ganske upassende, at de, øh, at de kongelige skal have mere i en krisetid. Altså dengang var der jo også altså, en vildere inflationen, der er lige nu. Der var energikrise, oliekrise, alle mulige ting, specielt i Storbritannien. Det var også hele historien om kongeskibet. Ja. Britannica, ja. som jo også var dronning, synes, at det, hun vil gerne have en ny båd, eller den skal renoveres, tror jeg, der. Men hvor hun desværre får det nedslående budskab af, af den der på det tidspunkt siddende premierminister John Major, at det skal hun ikke regne med, fordi øh, det er ikke det, man skal føre sig frem med lige i øjeblikket. Så må hun finde private ja. sponsorater, og så, og så ja. griner de lidt af, at, om der skal stå sponsoreret synes, af det er jo lidt interessant. Jeg synes, måling er lidt interessant. Nu er det, jo, ja, det er jo, det skal man jo altid sige, bare en måling. Men det er jo også lidt interessant i forhold til, at vi jo har haft lidt for vane i hvert fald på Christiansborg, at man sådan set bare år for år pristagsregulerer og skriver Kongehusets øh, stort set, skriver Kongehusets øh, øh, årpenge, eller apenage, det, det samme, øh, op. Øh, øh, øh, øh, så det er jo også lidt interessant, at måske er der alligevel en eller anden øh grænse for, hvor meget politikerne også, når de begynder at læse meningsmålinger, så synes, at man skal kaste efter på kongehuset. Og det er, jo, det er der rører du ved noget, som jeg tror er meget, meget, meget interessant, Jakob, fordi det er jo sådan, at når det kommer til kongehuset, så er det jo stort set kun øh, den ekstreme, okay, det, de bliver nok lidt sure, når de bliver kaldt den ekstreme, <laughs> men, men, men venstrefløjen bestående af SF og enhedslisten, der generelt er kritiske over for øh, at give kongehuset penge og, og de synes jo heller ikke, det er en god idé, at vi har kongehuset overhovedet. Det er, Men det er ellers... jo andre partier, der i princippet heller ikke synes det, selv, det er regeringsbærende socialdemokrati. Ja. Men det er jo klart, det er ikke en vindersag, så det er ikke noget, man fører frem Men lige præcis det, du siger der, Jakob, det er ikke en vindersag? Det er jo det, der er interessant i det her, for mm -hmm. jeg, jeg tror ganske rigtigt, som du også siger, at det har været sådan i mange år, at man ikke rører ved kongehuset, man ikke sætter sig imod. Netop fordi man ved, at det er en tabersag i befolkningen at gå op imod kongehuset. Øh, og jeg tror også, at det er derfor, at, at, at de ligesom bare får, øh, hvad de beder om, og, øh, og at politikerne ikke rigtig altså overvejer, om man skal øh, for eksempel øh, skære ned i mm. det er på grund af det. Så tror jeg så også, der er noget andet underlæggende, det er det her med, at politikerne er jo også vant til at blive inviteret til, til balg på slottet, og hvem har lyst til at være <laughs> den politiker, der førte kniven, Nej, når altså, man så, den, øh, står der på, øh, på, ja, på slottet til Nydersakken? De, de det læner sig, sig. Så meget op af, at 80% af danskerne bakker voldsomt op om kongehuset, og, og, øh, så derfor er det interessant at se, hvor det her fører hen. Øh, men der er jo, sådan, kan man sige, generelt vinde i tiden, der øh, på mange måder i den moderniseringsproces, der er ved at ske med kongehusene rundt omkring, som peger i retning af, at vi måske øh, generelt får, øh, og, og kongehusene også selv er klar over, at vi i fremtiden måske skal have øh, kongehus, som er mere sådan kan man sige, øh, i forhold til, vi ser det jo blandt andet i forhold til den diskussion, vi har om, hvem der skal have panage. Man slanker kongehusene rundt omkring. Øh, øh, øh, det er også en bevægelse, man ser i Storbritannien, hvor kong Charles er kommet til. Der er mange, der gissner på, at kong Charles, som er vant til på mange måder, eller kendt som en mand, som holder lidt på pengene, at han også faktisk er villig til for netop at komme britternes forventning til et i møde og slanke det lidt ned. Mm. De har også en meget speciel ordning derover, fordi det er så stort et land, at alle mulige tanter og onkler og fædre og kusiner på en eller anden måde er på en eller anden form for lønningsliste ja. for at udføre pligter. Alt det der vil han til synligheden gøre op med, men det kan også, man regner også med, at den store kroning, der skal finde sted til mig, bliver en nedskaleret udgave af det, som man kunne opleve i 1950'erne, ja, ja. fordi han gerne vil sende signal til englænderne om, at kongehuset passer sig altså på pengene. Mm. Øh, sender en signal om, at øh, man har et arbejdende kongehus, som er smidigere og mere manøvredygtig, og måske også et eller andet sted mere moderne, altså mindre gammeldags pompe og mm. pragt, mere nutidighed, øh, mere statsoverhovedet i forhold til de officielle pligter. Ja. Så tror jeg også, der er et element af, kan jeg ikke lade mig tænke i den her øh, øh, nye Jukob, vi har fået lavet, der altså viser, at 45 procent af danskerne mener, at kongehuset får for meget i panage. Jeg tror også, der er noget andet, og det er måske noget, de egentlig lidt selv har skyld i, og det er, at øh, Krumhans Frederik i hvert fald har også været med til at trække kongehuset i en mere almindelig retning på en eller anden måde. Ikke? Altså han, han er jo sådan mere uformel, når han går ud og møder danskerne, er jo kendt for at have det image af at være folkelig Frederik. Og jeg tror også, når man bliver mere folkelig, og når man selv ligesom går den vej, så kan det også godt være, der er nogen, der sidder og tænker, jamen, jamen, hvorfor skal de så egentlig have så mange penge? kan folkelige fred ikke bare være folkelig fred uden alle de der... Øh, ja, du kalder det pragt. Uden alle det der prakt kan man ikke gøre det lidt billigere? Og altså, vi lever jo også i en alder, som du også siger, hvor discountbutikker øh, er noget, vi meget hellere vil end, end dyrebutikker, ikke? Så, så hvorfor skulle det ikke også gælde kongerhuset? Altså, så vi sådan, øh, Der er også noget i forhold til, øh, at tiden også øh, generelt jo er i, øh, knap så meget til øh, forbrug. Altså mm. øh, overforbrug øh, og... Det er ikke længere nu kan se det er ikke længere moderne at være en meget meget rig filmstjerne, som er i stand til at flyve verden rundt i din egen private jet øh, og sådan noget. Det var sådan noget, vi så op til engang. Mm. Det gør vi ikke mere. Nu har filmstjernerne i Hollywood, øh, som jo har celebrity-niveau på, øh, på samme niveau som vores kongelige, øh, de har meget travlt med at distancere sig lidt i forhold til deres egen rigdom. Ja. Og det er selvfølgelig, fordi det ligger i tiden, det her med, at øh, på grund af klimaet, på grund af øh, en, en ny generation og nogle nye politiske vener, som handler om mere øh, lighed i, i verden, og gøre op med gamle mønstre, jamen så er der noget, som måske også kan komme til at påvirke vores egen konghus i forhold til at tilnærme sig, kan man sige, en mere normal måde at leve på, som måske i hvert fald ikke er så jet som man kunne synes, det var nu. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men det bliver jo bare interessant, fordi så kan man jo altså også tage det modsatte synspunkt, det her med, jamen, hvad sker der med et kongehus? Hvis vi nu forestiller os, at vi gør, som de 45% af danskere, danskerne siger, altså rent faktisk at skære ned på nogle ting, altså kan man så ikke komme til et tidspunkt, hvor at det simpelthen bliver så almindeligt og, og, og måske lidt ligegyldigt? Jo, jeg synes i hvert fald, at man skal, øh, vi skal jo, hvis vi skal have et kongehus, kan man sige, ikke? så er det klart, at øh, øh, så, skal vi også være, øh, så skal vi også give dem penge for det, altså, så de kan Øh, fører sig frem som kongelige, for ellers så øh, det, det er jo en del af det ja. øh, i forhold at, at de kan at de kan udstråle det, de skal, at de rent faktisk kan tage noget ordentligt tøj på, køre nogle ordentlige biler, øh, øh, fly, øh, flyve med nogle ordentlige flyvemaskiner, bo i nogle ordentlige huse. Ja, og det kan sådan de, sådan de sådan. jo så ikke helt. Altså, jeg, jeg, så har man det jo når man er ude og øh, at flyve med de kongelige, så tænker man sådan, de sidder jo bare lige de der op på business class. Det er jo ikke sådan, de kommer ind i, øh, i deres også, egen, de egen private. Må, de må låne øh, flyvemaskiner og rige venner, hvis de skal noget til alt. <laughs> ja. Men der, der er noget i det der, at tidsånden er også imod dem. Der er også noget i som handler om tidsånden, over til vores offentlige institutioner. Og der er kongehuset jo, hvad end man vil det eller ej, det er godt nok en meget speciel offentlig institution, mm. som har det der underlige, at familien er noget særligt, og familien er institutioner og alt det der, vi kender. Mm. Men der er også bare noget i tiden, som også kræver gennemsigtighed. Vi vil gerne vide, kan man sige, hvad vi bruger penge til. Og hvis kongehuset gerne vil gøre deres huse grønne, Hmm. i forhold til danskerne og danskernes villighed til og, og vilje til at tage penge op af lommen, så tror jeg, det ville være en rigtig god idé for kongehuset i langt højere grad at være gennemsigtige i forhold til, hvordan pengene bruges. Og der tror jeg også, at, at, at, at fordi man kan jo sige, at der er jo mange ting, den her panage den skal gå til. Det læste vi op i begyndelsen af programmet her. Ikke? Men der er jo også nogle ting, hvor man, hvor man kan sige, at der kunne man jo også. Individuelt, de kongelige mænd måske sparer lidt. Kronprinsessens tøjforbrug har været op at vende øh, rigtig mange gange. Ikke? Speci specielt også, fordi hun jo ligesom går ind for den her grønne omstilling og taler meget om, om bæredygtighed osv. Og, og der tror jeg, øh, at hun gør klogt i, i højere grad i fremtiden, også i endnu højere grad, øh, og, og udstråle, øh, at hun altså har mod på at genbruge tøj. Og også måske en, en, en gang imellem gå i noget tøj, der måske ikke er så dyrt i virkeligheden. Og det har hun jo også nogle gange egentlig gjort. Nogle gange, så kan man jo, så kan man jo se, at nej, så har hun haft nogle... Så er jo nogle gange, hun har haft sko på eller sådan noget. Men, men, men igen, altså at blive sådan lidt, måske lidt mere moderat. Altså den der tid i starten af 2010'erne, hvor bare konstant staver rundt i i det her øh, øh, Montclair-mærke, som er øh, skijakker til, jeg ved ikke, hvor mange øh, tusind, som er sådan lidt det, jeg kalder russisk oligark-tøj. Altså, det, det er ikke øh, nyrigt russisk oligark-tøj, jeg plejer at kalde det. Altså, det. alt det er sådan noget svulstigt øh, overforbrug og, og mærker bare for at have mærker på. Det, det er tiden ikke til. Det er meget, meget vigtigt, at vi ikke får indtryk af, at vi har et jetset-monarki. Ja, ja. øh, og der, en måde, man selvfølgelig kan udstråle det på, det er ved at træffe nogle symbolske valg, som det, du siger der, at man man kører det har man, for men man har besluttet sig for at køre elbiler og sådan mm. noget. Det er jo meget vigtigt, at man gør det, at man på den måde har det moralske regnskab i orden. Men noget, der er endnu vigtigt, jeg tror, at det er, at danskerne oplever, at vi har et øh, flittigt og arbejdsomt kongehus, mm. som er villig til at tilsidesætte øh, deres øh, egne øh, behov øh, for Mm. Æ, og det er jo ikke moderne i tiden heller, når vi nu taler om tidsordenen, fordi øh, det er der ikke nogen af os, der bryder os om. Æ, men det skal du altså kun, hvis du er konge. Det kan ikke nytte noget, at du øh, for eksempel ikke møder op til øh, Genforeningens øh, jubilæum i, i det kongelige teater, fordi du er på skiferie og sådan Nej, noget. Det, går ja, det, ikke. Det, det gider man ikke. Æ, fordi så er det begynder at blive meningsløst for danskerne. Og så får vi opfattelsen af, nogen, der springer over, hvad gadet lavest, og får alle deres mange penge for, at de kan stå på ski, eller tage ud og sejle, eller spille tennis, eller sådan noget i stedet for at passe deres kedsomme pligter. Ja, og så er der jo noget andet i den her som jeg også synes er interessant, fordi vi har jo gang på gang øh, talt om prins Jorkims Appenage. Den har vi jo målt øh, så mange gange her på BT, hvor øh, der er jo i stigende grad i de seneste år, år har været en modvilje blandt danskerne til prins Jorkims Appenage. Altså folk synes simpelthen ikke, han skal, han skal have den. Og, øh, og, og, og i lyset af det, synes jeg faktisk, at den her nye meningsmåling er interessant, fordi vi aldrig har gjort os ulejligheden, skal være den første, til at sige på B, til egentlig at spørge, stille det her spørgsmål, vi stiller nu, om appenagien er for høj. Det er først nu, vi ligesom går i gang med at spørge danskerne, om det i hvert fald inden for de Og sidste par år. Og generelt. Generelt, ikke? Ja. Og det synes jeg bare er interessant, fordi i virkeligheden, så, øh, så kan det godt være, at der har været modvilje mod prins Joachims Abanesha, men i virkeligheden, så virker det her jo også til, at der måske sådan generelt er en eller anden, jeg vil ikke sige modvilje mod Abanesha, men i hvert fald, en, en, øh, i hvert fald der er en, i hvert fald en vis øh, holdning til, om den her Abanesha er for høj eller for lav. Så i virkeligheden, øh, så kan det godt være, at, øh, at, at det egentlig er på et mere generelt plan, og folk ikke sådan decideret synes, at prins Joachim, Øh, ikke skal have den her abonage, men det er simpelthen af kongehuset generelt. En, altså Diskussionen er jo også lidt, øh, det er jo sådan, især det republikanere fremfører, kan vi ikke bare, øh, så øh, er det ligesom lidt med folkekirken, at man kan melde sig ud af kongehuset, ja. så kan man øh, tage en abonnement på dem <laughs> ud fra et andet noget. Så får du billedbladet ja, med i købet. Ja, det, det er, øh, dream on, siger jeg bare. Øh, men der ligger jo også den diskussion, i. det er jo også noget, man diskuterer, hvad, hvad koster et kongehus egentlig? Ikke? Altså, I virkeligheden, hvis man laver det samlede regnestykke for øh, statens udgifter til kongehuset, så er det jo faktisk mere, end man fortæller os. Altså, vi får en blødere udgave af det, fordi det er så stykvist der delt, mm. og det handler jo om, at jamen, dronningen betaler for eksempel ikke det, øh, for kongeskibet Danbro. Det er simpelthen øh, forsvaret, der betaler for det, ikke? at holde ja. det sejlende, og øh, alt, der handler om transporten med militærfly og helikopter og sådan noget, det er jo også en anden regning. Mm. Alt det, der handler om det ydervedligehold af slotte og sådan noget. Ikke? Der er en, mm. en hel masse ting, som kongehuset rent faktisk koster danskerne, som bare ikke er en del af det regnestykke. Ja. Så det er øh, selvfølgelig øh, en, en, en, en udgift. Øh, men altså spørgsmålet er, om man ikke havde de udgifter til en præsident i stedet for, som ikke havde den samme sammenhængs skabende kraft, som et konghus har. Det, det, jo det, det tror jeg, du der, fuldstændig rettet, men, men, men der må man nok sige, at hvis man havde et præsidentindbed, så ville man også være trunget til at have mere gennemsigtighed. Ja, det, at den, af pengene. det er det, jeg siger. Konghuset ja. kunne hjælpe sig selv meget ved at have en gennemsigtighed. Ja. Hvorfor, skal, hvorfor skal det være sådan lidt øh, skubbet øh, øh, øh, lidt ind under stolen, hvor pengene bliver brugt? til? Ja. Og, og det samme gælder jo også, nu vi er i gang med at tale om penge, det der med at modtage gaver, hvor de jo for i Norge, nidkært, alt over 100.000 kroner bliver simpelthen jeg tror, det er en grænsbeløb, eller måske lidt lavere nu. Jeg tror, det er lavere, Æ, den, Men det, det bør være lavere. Ja, ja. Æ, bliver skrevet ned nidkært, altså klart, hvis der er nogen, der har lavet en strikkehue eller ja. en børnetegning, så behøver man ikke skrive det ned. Men alt, der overhovedet repræsenterer værdi, det er nok 1000 kroner, tror jeg. Ja. Æ, det svarer jo cirka til sådan noget, hvad man modtager gaver for. Ja. Det bliver simpelthen noteret ned, og det ved jeg godt, er tidskrævende og kostbart arbejder sidde og gør, øh, men det kunne også hjælpe konghuset mm. i forhold til, at jeg sidder ikke og siger, at de er korrupt og bestukket, øh, men, men øh, så kunne man mindste ikke sidde og beskylde dem for at være det. Mm. Øh, så så øh, øh, jeg tror, vi kommer til at opleve i årene frem over i forhold til lige præcis at alliere sig med befolkningen på det her pengespørgsmål, at kongehuse vil strække sig længere, end de gør mm. nu, i forhold til at komme sådan nogle meningsmålinger, som den I nu kan præsentere i møde. Mm. For jeg tror ikke, det tager af. Det tror jeg heller ikke. Og jeg må også bare sige, altså man, man kan jo også, altså der er nogen, der siger, kan man i det hele taget spare, og mister det så ikke magien, men når vi lever i en tid, hvor du også, kigger på, når man, altså, nu skal den og den kommune spare, nu skal den og den folkeskole spare, nu skal det og det hospital spare, så er det måske også klart, at, øh, at danskerne også kigger mod Kongerhuset, fordi det jo er en af de institutioner, som virker i hvert fald, øh, som, i hvert fald virker, som om, at de har i hvert fald rigeligt. Det har, det de kan, også kan, kan måske for nogen være lidt svært de, de, at forstå. Kongerhus lider ikke noget. Hvis du alt det, er, det, er, det er jo klart, at de skal betale noget, som du rullede op i starten. Dronning mm. har ansvar for at vedligehold af og hun har 130 ansatte, hun skal betale. Og sådan noget. Det er selvfølgelig en kæmpe udskrivning. Mm. Øh, fester og alt muligt. Ikke? Jo. Øh, men, det er hårde liv. Jo, jo, men det, der er mange penge, der går til det. Men når du så skralder det ned alligevel, så har hun en må månedsløn på cirka altså på over en million til privat forbrug. Ja, det. Altså det er sådan noget tøj, og ja. sådan noget, man alligevel... Ikke? Skattefrit. Ja, de betaler ikke skatkommende. Det. Og kronprinsparet har et privat rådighedsbeløb på mellem 300.000 og 400.000 om måneden mm. til dem og deres fire børn. Ikke? Det er mange penge. Jeg kan selv forstå, hvad dronningen ja. egentlig bruger sine penge på. Nej. Altså sådan, fordi jeg tænker, hun Nej. kommer aldrig af i en ny kjole, Nej. eller har nye Louboutin-stiletter Så meget på. koster det jo ikke med øh, <laughs> nogle øh, akrylfarver og, og noget øh, broderkarn og sådan Nej, hun sidder og, derhjemme og broderer ja, ja, og maler, hun ikke? det er hun jo ikke, er ikke dyrere en, vaner. Nej, det er ikke, at øh, rundt. Jeg kan godt forstå, at kronprinsen måske godt. godt kan bruge penge. Øh, det kan jeg også. Men på, på hans øh, øh, mere udrettede øh. dronning er jo en, en øh, grubler, og en privatperson på den måde, som helst bare vil sidde og have lidt, lidt tid med sig selv. Hun har garanteret sådan en kæmpe kiste stående ind på Amalie, hvor <laughs> hun bare fyldt med <laughs> <tusindgrusser>. <laughs> Jo, Kim von An. <laughs> Nå, Jacob, så skal vi til den sidste meningsmåling, som vi, øh, som vi stillede danskerne her i den sidste runde af YouCov. Fordi jeg ved ikke, om du kan huske det her klip, men jeg kan i hvert fald godt. Mary, hvad siger de til, at prins Jokims børn siger, at de føler sig udstødt af den kongelige familie? Forandring kan være umådelig svær, og kan gøre rigtig ondt. Jeg tror, det fleste også har prøvet det. Men det er ikke ens betydende med, at beslutningen ikke er den rigtige. Vi kommer også til at se på vores børns titler, til, når den tid kommer. Hvad synes de om... Ja, det er efterhånden et, et lidt legendarisk klip, det her, hvor, hvor kronprinsessen er enten sendt i byen, eller har sendt sig selv i byen med beskeden til prins Joachim om, at det kan godt være, at hans børn har mistet titlerne, men det kan også i en fantasiverden ude i fremtiden, øh, være, at man også bliver nødt til at kigge på øh, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefines titler. Altså, måske skal de heller ikke længere øh, være øh, prinser eller øh, prinsesser. Øh, hvad tænkte du egentlig dengang, da du hørte det, Jacob? Jeg tænkte, det var sådan øh, øh, øh, lidt ligesom, når nogen... Øh Hvordan kan man sige, at chancen var for af indianerne, så kastede man noget ud for, <laughs> de, et eller andet de skulle kasse over i stedet for, ja. Æ, fordi øh, i princippet er det jo en gratis omgang, øh, at man siger, det, vi kommer til at det er sådan en meget blød, blød, formulering i hvert fald. Ude i fremtiden kommer vi til at kigge på og sådan noget, ikke? Æ, men øh, og, og da man så spurgte kronprinsen om det nogle måneder senere, jamen så skød han det endnu længere til Hjørnet og ja. lød det som om. Æ, men det er klart, det, det spørger da i danskernes hukommelse nu, ikke? Så jeg vil husker. sige, at nu har man lukket den kat ud af sikken, så øh, den vil de nok blive forholdt mange gange fra nu af. Ja, altså be careful what you wish for, fordi dengang prinsessen sagde det øh, dernede foran øh, øksnehallen øh, i København, der var det første, jeg jo også tænkte, var, det her, det er det, det er simpelthen, øh, det spændende, eller det er, en måde at, det er en måde at, hvad hedder det, uh, imødekomme prins Joachim og måske tage, øh, øh, og måske du ved, sige til ham, at det kan også ske for os, men i virkeligheden så er det ikke noget, man har planer om, for det stod mig jo også rimelig hurtigt klart, at der var ingen konkrete planer for det. Når vi spurgte mere ind til det, men, men, men, men hvis øh, logikken er, øh, det er jo det, vi får at vide, at der er en, går, øh, at der er en logik i forhold til den udmelding, dronning kom i 2016, om at det kun er Christian, som i fremtiden skal forvente apanage. Så laver man jo det logiske regnskab inde i Konghuset. Øh, for at få danskerne til at forstå, at man tager titlen fra øh, komprins, nej, undskyld, prins Joachims børn. Så laver man jo det, øh, kan man sige, regnestykke, at man siger, apanage er lige med dem, der laver noget, øh, og de får også en titel mm. i fremtiden. Ja. Øh, og det er klart, med fire børn osv., så, så er der ikke nogen af os, der endnu kan forudse, øh, hvem kommer til rent faktisk at få nogle opgaver i kongehuset. Mm. Æ, og øh, hvis de ikke gør det, der er nok ikke brug for dem alle sammen, så er det klart, at så vil danskerne heller ikke synes, det er en god idé, at de også får penge for det, for, det, for ikke at lave noget. Og det, og det... Æ, men, men omvendt vil jeg også sige, at når vi nu har et kongehus, så er det da meget mærkeligt at have nogle børn gående rundt af den, øh, kan man sige, af den nuværende konge på det tidspunkt, hvor øh, vi går ud fra, øh, kong Frederik. Den tiende, som så ikke er prinser og prinsesser. Hvad er de så? Ja. Altså, det er da mærkeligt. Ja, og man kan også spørge sig selv om, altså hvis man så, fordi på et tidspunkt tror jeg, at man bliver nødt til at gøre brug af sådan en som prinsesse Isabella til en eller anden form for, øh, som en eller anden form for støtte til prins Christian, i hvert fald i en overgangsperiode Absolut. til han for øh, koner og børn, eller, eller mænd og børn, hvem ved. Hun bliver sådan en øh, prinsesse type ja. som skal være villig til alt forfald, ikke? Jo, men lige præcis, og, og, og, og, og det har jo ikke den samme gennemslagskraft, når man kommer ud til en virksomhed og være komtesse Isabella. Vel? Altså, der, der skal, det skal være prinsesse Isabella. I hvert fald, hvis man skal bruge et kongehus... Ja til noget, Så det virker sådan lidt... Øh... Vi kan jo også se, at der er rigtig, rigtig mange måder at gøre det på rundt omkring i det europæiske kongehuse. Altså, øh, hvor det at fratage nogle titler, ved, som de har fået ved fødslen, har man dog ikke set før. Nej. Øh, så øh, der er mange ting, man kan handle med, øh, hvis man ikke skal spille en rolle i kongehuset. Dels er det, det at du så dels ikke har nogen protektioner, og du ikke skal være en aktiv del af kongehuset. Det kan du ryge ud af. Øh, men du kan også miste din titel af kongelig højhed, men ja. så samtidig være prinsesse eller ja. prins, eller det omvendte ja. øh, øh, øh. Og så der er virkelig mange øh, sådan komponenter, man kan bruge i forhold til at skalere op og ned for øh, Men jeg tror bare, man status skal være på kongelige medlemmer af de europæiske kongerige. Men jeg tror bare, at man skal være meget bevidst om, at hvis man lige pludselig sådan skruer op og ned på den måde, at man fjerner eller tilbage, øh, altså titler ryger frem og tilbage osv., og så, så tror jeg for alvor øh, magien, for, fordi hvis man forestiller sig, nu gør man Isabella til komtesse Isabella, og man så kommer i tanker om om 20 år eller om 10 år eller hvad ved jeg, ej gud, nu, nu har vi vist brug for hende, det lyder ikke så godt, det der kom til, at hun bliver sgu prinsesse igen. Altså, så er man ude på glæde, fordi ja. så, så er man fuldstændig... Øh... Louise er Norge har jo været ude at sige den her uge til Svensk TV, at hun øh, sådan set godt kunne forestille sig, at hun kom ind i kongehuset ja. igen og havde en aktiv rolle, øh, og hun i øvrigt blev trængt ud, fordi hun var kvinde og sådan noget. Øh, men der må jeg nok sige, at det ville være en dårlig idé, fordi så kan ja. nordmænd til, til sidst ikke følge med. Nej, det, øh, det bliver for mærkeligt. Nå, men... Undersøgelsen, som vi har lavet, Jakob, der, der, der, der stiller vi følgende spørgsmål til danskerne. Den 1. januar i år mistede prins Joachims børn deres titler som prinser og prinsesser. Kronprinsesse Mary har tidligere udtalt, at man også vil se på kronprinsparets børn. Jeg kan ikke sige det. Kronprinsparets børns titler. Hvor enig eller uenig er du på den baggrund i følgende udsagn? Kronprinsparets børn bør miste deres prinser og prinsessetitler med undtagelse af prins Christian, der er den næste i afgørelsen. Og til det spørgsmål, det er der simpelthen, øh, det er der simpelthen øh, øh, 34 procent, der enten er delvist enige eller helt enige i. Og der er 29, eller står der 28? Der står 29. Der står 29 procent, som er delvist uenige eller enige. Altså der er altså en overvægt. Altså, jeg er klar over, at det sådan er øh, øh, en lille smule delt, men der er trods alt en overvægt af danskerne i den kategori, der mener, at også de børn skal miste titlerne. Hvad, hvad, hvad siger de tal dig? Jamen, det skal man selvfølgelig lige trække de 17% fra, som er, øh, synes, at de alle sammen i princippet bare skal af med hovedet, ikke? <laughs> jo, det er Eller øh, have et ja. fornuftigt voksne arbejde og bo i Ishøj, ikke? Jo. Øh, Dem skal vi lige trække fra. Ja. Øh, men... Øh, det, det, det, øh, siger mig også, at danskerne har jo købt ind på den logik, de har fået serveret for sig, som dronningen lanceret i 2016, hvor hun jo strengt taget siger, at det, det i fremtiden kun at der skal modtage Appernage. Mm. Øh, og med den logik, man nu har indlejret i systemerne, sådan som man har nu skal præsidens, hvor man går ud fra i forhold til prins Jorgens børn, hvis der skal være nogen retfærdighed til, jamen så er det den naturlige følge, og den historie har danskerne købt. Ja. De har bidt mærke i den. Jeg kan heller ikke være med at tænke på, om der også er sådan en eller anden form, for jeg tror, at danskerne er et folkefærd, som også er optaget meget af, at tingene skal være lige for alle, ikke? Øh, om og man også optræder det der med, at hvis det skal gælde for øh, på Børn, så må det altså også gælde for hvis vi ellers skal købe ide, ind på den idé, du også taler om, der er, at det kun er præns Christian, der skal, hvad skal man sige, bruges til noget i kongehuset, ja. ikke? Ja. Øhm. I hvert fald, hvis du skal gøre noget så drastisk, som at fratage nogle af deres ja. panage, selvom de er strengt ingenting, som vi ved har gjort. Ikke? Æ, øh, så, så må det være sådan. Men det interessante det bliver jo nu om, øh, altså, hvad, hvad er dit bedste bud? Altså, øh, øh, kigger man på de her meningsmålinger ind i kongerhuset, og, og overvejer man så, om man bliver nødt til at deprinse kronprinsens eller, eller, eller, eller fortsætter man bare og, og tager den en gang i fremtiden? Altså, nu er de øh, så små, som de er, og så videre. Øh, problemet begynder at melde sig, kan man sige. Øh, nu bliver Christian jo så 18. Øh, og Isabella øh, er jo sådan set lige bagefter, mm. hvad hun på nuværende tidspunkt, 15 eller sådan noget. Ikke? Øh, så om, om ikke så længe øh, kender vi det nye kongehus, ja. øh, og der skal også træffes nogle beslutninger i forhold til, hvem bliver arbejdende medlemmer af kongehuset. Ja. Øh, men det er selvfølgelig først fra det øjeblik, hvor Isabella, prinsesse Isabella, begynder at være i en alder, hvor og det kommer af sig selv, det er, når hun er 18, hvor hun strengt taget kan begynde at påtage sig protektioner og enige forpligtelser. Mm. Så tror jeg, at man er nødt til at træffe nogle beslutninger. Prins Christian bliver jo 18 i år. Ja. Det bliver spændende. Det bliver nemlig øh, det tidspunkt, hvor man ligesom, i hvert fald kan skrive mere om ham. Så er han voksen kommer til at og, øh, og forpligter og alle sådan og så ting, vil ja. danskerne kunne lære ham bedre at kende, fordi øh, sådan har det da i hvert fald været tidligere. Øh, sådan var det i hvert fald med hans far, kronprins Frederik, at han gav jo interviews, han blev af mm. Så det kan være, at øh, prins Christian gør det. Jeg er spændt på at se, hvordan sådan... Øh U-pressen kommer til at følge prins Christian, når han bliver 18, fordi da Grunfors Frederik blev 18, der var det jo sådan en full-on full paparazzi-style øh, dengang, nærmest efter britisk forbillede ja. i 90'erne, ikke? Og, da, ja. og, undskyld, 80'erne. Og det er interessant at se, om den der uskrevne aftale, som der har været mellem presse og kongehus, at børnene er børn indtil de bliver 18, om der simpelthen om det følger med, og selv ugebladerne, selv de frække ugeblade de så tænker, at så må vi nok også hellere lade være med at lave billeder, hvis de ikke har lyst til det. Altså, hvis prins Christian skulle gå rundt med en, med en smuk ung brunette eller blondine eller et eller andet. Ikke? Jeg tror, at øh, hvis jeg kender ugepressen ret, så tror jeg, at den aftale er ophævet <laughs> Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at spille klippet med kronprinsessen igen, Jakob, mm. Fordi jeg ved, du har sådan lidt en, en speciel Nå, teori yeah. øh, som jeg lige synes, vi skal have med på her i programmet Så vi spiller det lige igen Kronprinsessen Mary Hvad siger de til, at prins Jorkims børn siger, at de føler sig udstødt af den kongelige familie?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 Ja, Jakob det er det her vi, er det ikke det? Jo, det er jo rent spekulyse, og sådan set også lidt for sjov, men det er, det, det er meget sjovt, at der er tale her om en Freudian slip, mm. og det handler jo lidt om, at, at vi i forbindelse med, at, kronprins, at, at, at, at prins Joachims børn fik frataget deres titler, så har det jo været en diskussionspunkt hvorvidt øh, kronprinsparet overhovedet havde noget med den her beslutning at gøre, eller det var dronningens egen afgørelse. Hoffet siger, og det har de sagt gentagende gange, det her er dronningens dronning, egen dronning, beslutning, dronning. mens der ikke er nogen tvivl om, hvis man læser lidt mellem linjerne, øh, at øh, prins Joachim og prinsesse Marie lader flaskehalsen pege på kronprinsparet og i særdeleshed kronprinsessen i forhold til at være instrumentel i forhold til deres egen udgrænsning og altså også beslutningen om at klippe titlerne på deres børn. Og så er det jo bare meget sjovt, at kronprinsessen her siger, vi kommer også til i fremtiden at se på. Så spørger man, hvem er det her vi? Fordi øh, øh, det, er, det er jo sådan set ikke hendes beføjelse. Det, det er dronningen, som øh, kan træffe en sådan beslutning, øh, og det er jo i en eller anden fremtid, hans mand, der kommer til at træffe sådan en beslutning. Så det er meget sjovt, at ja, kronprinsessen inddrager sig selv i en beslutning om, hvem der skal kaldes prinser og prinsesser i fremtiden. Når vi nu ved, er hun intet har haft med det at gøre. Men det er jo også interessant, altså sådan i hvert fald, hvem brugte kongehuset i den her krise? Hvem sendte de i byen? Ikke? Fordi man kan sige, Dronningen blev mødt på den røde løber, hvor hun jo lignede dyr i forlygterne, da, da hun blev spurgt om beslutningerne af TV2. Og så er det næste, man sender på banen, den næste, man sender på banen det er Kronbarns Mary. Kronbarns Frederik holder man fuldstændig ude af den i over en måned. Ikke? Og, og, og det, er jo, det er jo bare derfor, jeg synes, at, at din, din lille spekulation, den er ret interessant. Vi når ikke mere i dag, Jacob, men... Jeg har faktisk, jeg skal læse noget op for dig, Nå. som jeg, øhm, nu skal jeg se om jeg kan finde det, øhm, fordi jeg har faktisk fået et digt tilsendt. Nå. Ja, Der, altså vi har jo så mange søde lyttere og læsere på BT, som elsker øh, at følge kongehuset, de skiller mig både ud nogle gange, og de roser mig også nogle Det er gange. ikke et stærkt erotisk er digte på <laughs> det er det ikke, men, øh, men, øh, men, øh, men jeg har altså fået det her digt øh, tilsendt, og øh, nu vil jeg lige læse det op. Uh, I'm all yes. Ja. Menneske ej middel Jeg er helt på linje Med dronningens vilje Til at afvikle en berigelsesforbrydelse Men det bør ske Uden blodsudgydelse De fire er slet ikke på overførselsydelse Mod forventning lykkedes det afprænsen at formere sig Så nu skal reserveprinsen Ikke længere være reserve Vær venlig at rejse over alle bjerge Der er bro for en tilsynsværve. Eller, dronning Margrethe, den fanden af Danmark, er gået over til Hilsbark. <laughs> <laughs> og ved du hvad, jeg bliver jo nødt til at, øh, nødt til at kreditere, det er øh, vores læser, der hedder Gitte Weng, der har skrevet det poetiske værk, og tak for, at du sendte det, Gitte, blev endelig ved med det. Tilbage er der gerne at sige øh, tak til dig, Jakob Sten Olsen, øh, og tak til Alex Brøndbjerg, som producerer programmet, og ellers vil jeg bare sige, at Gud bevarer Danmark.